Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag der skal vi snakke om programmering, men vi skal snakke om programmering, som ikke foregår, som vi er vant til at tænke på det. Mange af os i hvert fald sådan på en sort skærm med en masse tegn og nogle mm. symboler og noget sprog, som er svært at forstå. Vi skal snakke om noget helt andet, fordi vi skal snakke om at programmere uden at skrive kode. Det foregår ja. ved hjælp af det, der hedder no-code-værktøjer. Og har du et forhold, du er programmør, Mikkel, til ja. no-code-værktøjer? Jamen, altså, no-code er jo sådan en øh, tendens, og noget, som mange tror er fremtiden. Altså, at man ikke behøver, at, at det med at skrive selve koden, det er faktisk forhold De meget, meget få dem, som laver no-code-værktøjerne, og så bliver no-code ligesom, demokratiseringen af at programmere, mm. at alle kan komme i nærheden af det, fordi man skal bare klikke, i stedet for at taste kode. Øhm, og det er jo sådan set et, et, et, et godt løfte, eller hvad skal man sige, et godt ideal. Men? M men øh, jeg synes øh, bestemt ikke, vi er der endnu. Altså, min oplevelse er, at øh, jo jo, der er masser af Weezy øh, Week. What you see is what you get. Hjemmeside lave værktøjer, som Squarespace og hvad de alt sidder. Mm. Øhm, og det er sådan set godt nok til at lave en hjemmeside. Men, øh, men løftet om no-code er, at du kan lave komplicerede ting, der arbejder sammen med andre ting, og ligesom har en rigtig maskine bygget ind i sig, uden at skulle kode. Og det synes jeg bare ikke rigtigt, jeg har set. Altså, jeg, jeg synes bare ikke rigtigt, at, øh, at nogen af dem kan det, og hvad skal man sige, det begrænsninger, man møder. Møder man meget tidligere, end der, hvor man har en, en app, der fungerer. Mm -hmm. Og den app, der så man, får, man kan få lavet, jamen det er sådan også lidt, det er lidt et korthus, synes jeg som regel. Altså, der er ikke nogen af dem, der, der faktisk er gode. Godt. Ja. Det, det er din påstand. Så er der nogen så siger de så, så kan man low-code. Ja. Så altså, man siger, at man skal skrive en lille smule kode. Mm. Men, den, men, det, men så, så bryder I illusionen nu, fordi så koder du Og der er jo ikke, som sagt, noget kode, der er hver en kode. Så low-code er jo bare code. Og så var det ikke no-code alligevel. Så var det code. <laughs> Nå, velkommen til alt. Ja. Så, så det er lidt øh, det jeg, jeg står. Jeg har haft øh, gang i en af de her no-code-apps, og jeg har lavet noget, uden at skrive en linjens kode. Jeg har lavet en app, mm. og den skal vi have demonstreret senere. Nu sagde du før, at det var svært at lave komplicerede ting. Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at min ting det er en kompliceret ting, <laughs> men det er en velfungerende ting, synes jeg. Mm. Og jeg har haft finger i Martin Ibsen, som har lavet komplicerede ting. I hvert fald ting, som er ja, langt mere kompliceret end min app, men også som er noget, der kan en hel masse, og ham skal vi også snakke med senere i programmet. Men først, der skal vi samle lidt op på sidste uge. Det var jo sådan, at øh, vi havde gang i en konkurrence, og det har vi sådan set stadigvæk. Vil du fortælle? Ja. Sidste, I sidste uge snakkede vi jo om programmering og om, hvordan man ikke kan komme i gang. Det er umuligt at komme i gang med at programmere. Mm -hmm. alt, øh, alt, hvad man skal bruge for at lære det, det er til, tilgængeligt gratis på nettet. Men der er åbenbart et eller andet, der holder folk fra at komme i gang. Så vi lavede en form for udfordring, hvor man kunne, øh, hvor det gælder om at lave den mest Windows 95-agtige era-hjemmeside. Windows 95 havde 25 års jubilæum, ikke? Mm -hmm. Til at det rigtigt, ja. ja det er Æ, I da vi sidst optog. Og det er der i, tre contestants, der har mødt op med deres flotte hjemmeside. Og hvilke contestants? Hold hvilke, op. Ja. Det er tidsmaskiner, stort set. Det er det. Vi har, vi har fået tre bud, der jo så dystre om, øh, om den her fine præmie, som du stillede på højkant, som er... Øh, min øh, Playstation 2 med <laughs> tilhørende Guitar Hero så fra bliver, et tidligere program. <laughs> vi bliver i 95-ånden i hvert fald, Vi har modtaget en fra Trude slunen fra Rasmus Midjord, og så øh, snabelag af SmaB på ja. Twitter. Han har ikke skrevet andet i sit Twitter-handel, så øh, det kunne man se her. <laughs> vi lægger i øh, link på hjemmesiden, som er kortsluttet.dk, ja. til alle tre af de her øh, dystre og jeg synes, de er, de er ret fantastiske, og de mm. er helt klart et, øh, et syn værd Og uden at sige for meget, så kan jeg godt sige, at det ikke er det sidste, vi har hørt til de her tre hjemmesider i den her udsendelse. <laughs> men Mikkel, vil du ikke have æren og, af at og, kåre vinderen? Jo, altså jeg lovede jo faktisk, vi ville lave en webring, hvor man kunne lede igennem de forskellige... Det, rigtigt, øh, det, det, det kan jeg lige se, om jeg når at lave en... Men øh, i hvert fald... Så skulle det være til at overskue med tre øh, hjemmesider. Øh, og jeg synes, vi synes, mm. det var tre rigtig gode bud. Bestemt. Men vinderen er altså øh, trosluden Laursen med unge-kortsluttet, som man kalder den. <laughs> ja, det, han, han har skrevet på Twitter, at det er en kortsluttet origin story, og ja. alle elsker en origin story, som for eksempel Young Indiana Jones, det ved jeg så ikke lige, om noget. nåede nødvendigvis alle, <laughs> alle men, elsker, men det er det i hvert fald følge Truls. Det er jo en, for, øh, fremover hjemmeside, også en sjov parodi på vores program. Han har blandt andet vedlagt øh, nogle links til nogle lyde, som er lydbidder fra det, der skulle have været altså, unge-kortsluttet. Også to som børn, der laver radioprogram i samme stil. Blandt andet, sådan den defragmenteret med sin harddisk, <laughs> eller, øh, Ændre dit safe game med editor, eller øh, hack din Tamagotchi til at leve længere. Det er jo alt noget, vi kunne have lavet om. <laughs> Fuldstændig vidunderligt. Ja. Og der, der, der er virkelig, i alle tre hjemmesider, er der sands for, for detaljer, når der er rigtig mange små, øh, små, sjove ting, der kalder tilbage til den her øh, forbigående æra, som jo var i sidste årtusinde, prøv at tænke over Du lytter til BX Teknologi på for tøppet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael Malmberg og gør det selv, mand den Hardenberg. Der er også sket noget i øh, den forgangne uge, og det er, at jeg har repareret noget. Vi har jo mm. her i sommer og efteråret tema her på kortsluttet omkring reparationer, og jeg har repareret noget, som ikke er nødvendigvis så meget sexet, men som virkelig kan bringe glæde i hverdagen, og det er min ovn. Ja! Yeah. <laughs> er, er det en smart ovn, Espen? Det er en us meget usmart ovn, og den var så også uh, gået i stykker, men den var gået i stykker på en måde, hvor det var uh, varmluftfunktionen, der var gået i stykker. Så det vil sige, at ja. man kunne stadig bruge ovnen. Ja. Man havde bare ikke nogen varmluftfunktion, Nej, okay. eller vi havde ikke nogen varmluftfunktion. Og det er stedkom så, at der jo gik ret lang tid, før jeg snøllede mig sammen til at kigge på, okay, men, skal vi så have en ny ovn, eller kan jeg fikse det her? Fordi vi kunne stadig bare bruge overvarme og undervarme. Men da jeg så endelig fik snøvlet mig sammen til at slå det op, så stod der, du skal købe noget, der hedder en... Og, og nu har jeg lige glemt, hvad det hedder. Ring Nej, nu, det hedder et ringvarme -læge. Ja. Og det koster 150 kroner. Og så kan du skifte med en skobetræk, og bare du husker at slukke strømmen. Nej hvor er det vildt. Så det gjorde jeg, og jeg reparerede den. Og nu, altså hele det her år, hvor den har været uh, sat ud af spillet, nu har vi varmt luft igen, og det betyder jo selvfølgelig, at mange af vores retter bliver endnu bedre, <laughs> end de var i forrige. Så bare lige en, en reminder om, hvis ja. du har en god reparationshistorie, send den ind, kortsluttet, snabelag, dr.dk, eller uh, smid den ud på Twitter med hashtagget kortsluttet, og uh, så kan det være, at vi kan få plads til den i et kommende program. Ja, jeg har jo selv haft gang i et øh, mindre reparations opgraderingseventyr. Ja. Jeg har jo øh, begyndt at spille computerspil på en, en rigtig PC igen. Det er underligt. Ja, det er så vidunderligt. Jeg, jeg hygger mig, altså tanken om dig der spiller <laughs> computer, det gør mig lun ind i og det, det er halvvejs nostalgi og selv jeg ved ikke hvad det ved er, du, hvad er, men det er sådan, i hvert fald Endnu mere når jeg fortæller dig, hvor, øh, hvor stor en del af rejsen det har været at øh, simpelthen bygge den selv. Så nu mm -hmm. har jeg selv købt kabinettet og øh, bundkortet og alt du ved, har det åbent og det er sådan kabinet, hvor glas på den ene side. Yes. Så nu er jeg selvfølgelig købt nogle blæser, de kommer i dag, med lys i. Så det, det er det næste, jeg skal have op for. Det hører det, til. Det, det, det kommer til at se forfærdeligt og ryn ud på ja, samme tid. <laughs> en dejlig en teenage-drøm, der går i opfyldelse der måske. Men det har faktisk været rigtig sjovt. Jeg byggede faktisk min egen computer, da jeg arbejdede i Kvickly som flaskedreng i sin tid. At tjene penge til det, og, og, og købte delene og satte dem selv sammen. Øh, og så har jeg jo brugt Mac i tusindvis af år Nu er jeg så tilbage til den verden Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo virkelig sjovt mm -hmm. Og også sindssygt meget nemmere nu om det her Hvor man bare kan gå ind på en hjemmeside Og vælge komponenter Og så siger den selv om de ikke passer sammen ja. Og så kan man gå på YouTube og se hvordan man monterer det hele og sådan Det er jo, øh, det, er jo det, er, det, er, det er sgu noget nemmere Det må man sige Ja der var rigtig mange faldgruber tidligere Og de er jo blevet, øh, blevet ikke udjævnet Men i hvert fald formindsket Men det er så lækkert at øh, være tilbage Et sted hvor man kan Hvis min ram går i stykker Så kan jeg bare købe noget nye Ja Altså, på en eller anden måde, så føler jeg, at det blev taget frem på min MacBook, uden at jeg sådan rigtig øh, bemærkede det. Ja, har kiggede bare på, at den blevet lidt tyndere. Ja, og så, ah. lige præcis. Og nu, hvor man er tilbage, hvor man bare kan opgradere en blæser, hvis det er det, man skal have en ny, ja, så er det jo faktisk noget, der har en værdi i sig selv. Hvis, hvis man er typen, og nu skal man jo ikke sådan kategorisere alt for bredt, men min idé er, at man kan enten være typen, der synes, noget er noget hyggeligt, eller man kan være en anden type. Og vi, ja, vi, vi falder begge to nok i den kategori, der synes, det er hyggeligt. Og så er det uendelig hyggeligt. Vi kan snakke om det for evigt. <laughs> og, så, og hvis man ikke hører, hører til, til den type, så synes man måske, det er ret uvidkommende fra start til slut. Ja, men hvis man hører det her program, så er man selvfølgelig typen. Det synes <laughs> Det må man være. Ellers bliver man det forhåbentlig. Ja. I sidste uge, der efterspurgte vi også tusindårsfalke, og en tusindårsfalke, det er jo øh, et stykke teknologi, ikke nødvendigvis en computer, det kan jo bare være et eller andet, der, øh, der er mekanisk eller elektronisk, mm. og som på samme måde som tusindårsfalken fra Star Wars, er noget, der har holdt i rigtig lang tid, som altid er der, når man har allermest brug for det, men som er gammelt, som halter lidt måske, og som man har repareret på i rigtig mange år, og der er kommet nogle virkelig, virkelig vidunderlige bud på de her tusindårsfælge, og vi skal bruge dem senere, så jeg vil ikke løfte sløret endnu for, hvad vi skal bruge dem til. Jeg vil bare lige sige, hvis du har sådan et gammelt stykke teknologi, ja. send det ind til os. Adressen er kortsluttet, snabel af det her. Det går stadigvæk. Og, øh, og så vil jeg tage kontakt, øh, hvis, øh, hvis din årsfalk er, <laughs> er sej nok. Og noget, som jeg også lige synes, vi måske kunne komme forbi hurtigt Mikkel, det er, kan en årsfalk være et stykke software? Ja, det kan det da. Mm. Øh, uden tvivl øh, der er der nogle stykker software jeg tror faktisk jeg har den her står i et tidligere program men øh, på et tidspunkt skrev jeg jo et, en, et Mac program fordi jeg brugte et gammelt Mac program som jeg var bange for ikke længere ville fungere og det var jo sådan set en tusindårsfald det der, øh, den der dot app bundle jeg blev ved med at kopiere over manuelt fra den ene computerinstallation til den næste mm. fordi at jeg, øh, det var en øh, interaktion som var grået fast i mine finger, så at sige, øh, som ikke kunne slippe igen. Og til sidst følte jeg mig nødsaget til at, at kopiere. Ja, så det kan det da helt sikkert. Har du sådan et uh, stykke software, du tænker på? Jeg har ikke et personligt, men ja, det, da, da jeg ligesom sad og tænkte over det her, så faldt jeg over en historie om forfatteren George R. R. Martin. Martin. Ja. Og historien er godt nok fra 2014. Det er ham, der har skrevet Game of Thrones, selvfølgelig. Ja. Og, øh, og den her artikel, den handlede om, at han brugte i 2014 stadig en DOS-maskine, altså en oldgammel computer, sikkert fra 80'erne eller sådan noget. Ikke? Og så det program, som hedder WordStar 4.0. Det, det er muligt, at det er fra 90'erne, men det er i hvert fald oldgammelt. Ja. Og det var ligesom hans sådan, måde at, at skrive bøger på. Selvom ja. der var kommet selvfølgelig 100, hvis ikke 1000 af skriveprogrammer siden da, og mm. opdateringer og alt muligt, så var det ligesom hans 1000-årsfag, i hvert fald det, ja. som jeg vil kalde en software 1000 årsfald. Det er jo også det. Og man, skal jo, man kan jo så nemt forvilde sig i, at tænke, jeg vil gerne skrive en bog, men jeg har ikke lige det rigtige software endnu. <laughs> hvor, <laughs> hvor det er selvfølgelig ikke, der er dit problem. <laughs> så øh, der er det jo bare dejligt at høre historien om det komplet modsatte, som er, at jamen, det, jeg, har, jeg har det helt fint med den her ting fra 1998. Jeg behøver ikke andet. Inden vi skal i gang med dagens tema, som jo er no -code tools, hvordan man kan lave apps og hjemmesider uden at skrive kode, så har vi lige et par lynhurtige historier. Den ene, det er lidt en genganger, det er fordi, der er kommet en gadget på gaden. En gadget, som vi har snakket om før her i programmet, og som har en, på en eller anden måde taler til os åbenbart. Det er den DIMS, en e-reader, kan man måske kalde det eller en e notesbog som hedder Remarkable. Mm. Det er jo en tablet stort set. Ja, det er jo en tablet, men det, der er særligt ved den, det er, at den har en, en særlig papirlignende skærm, som er lavet af det, der hedder e-ink eller e-paper. Ja, det, det kender man øh, måske fra en uh, Kindle øh, e-reader, eller også fra sådan en etcher-sketch. Det er jo faktisk også en slags e-ink. Det er det samme fænomen med, at du har noget øh, støv, som er metal, og så er der en magnet, der flytter rundt på det. Mm. Ja. Og der, hvor vi var sidste gang, vi talte om den her, der var det, at det var en, øh, en gadget, som, som du var ret interesseret i. Ja. Eller måske var det bare drømmen. Eller måske var det drømmen, og yeah. nu har jeg taget et, et billede af, mm. af reklamen for den her nye tablet, hvor der sidder mm. en mand med helt enormt meget hår og en fantastisk kæbelinje. <laughs> Siger vi ja. I, i, ja. <laughs> mere, meget mere hår end vi har i I et helt mørkt og sådan øh, selvfølgelig super tjekket kontor og sidder yeah. og læser på den her, og man kan se... Han har gang, altså han, han mm. tænker nogle vilde tanker og han er lige han, færdig med visning. Han er, er lige de færdig de store med jo, det er store forretninger der er kører. <laughs> Enten er han ved at, at komme med et eller andet kreativt output, ja. øh, som han måske vinder en Emmy eller noget andet for. Ligger han? Øh, eller også så sidder han op, og tænker og læser noget, som, som gør, gør han kan tjene en hel masse penge. Ikke? Mm. Han har en blazer på og sidder der i al sin i al sin øh, sådan lidt komiske mandighed i hvert fald. Ja. <laughs> er du stadig interesseret i den her remarker på? Ja, det er jeg i hvert fald stadig interesseret i drømmen. Øh, men prøv at tænke på Esben. Hvis nu George R.R. R. Martin, han havde haft en Remarkable Tablet, hvad det så ikke kunne være blevet. Ikke? Han har jo slet ikke haft mulighed for at skrive de bøger i så lang tid, fordi han har manglet en Remarkable Tablet. Han har siddet med sin Wordstar. Han har siddet med sin sømandskasket og Wordstar og seler øh, op til og øh, bare tænkt, hvad er det, der mangler? Yeah. Hvordan kan jeg ikke få den her historie i hus? Og den, den er jo grund til, at jeg tager den med, den her, øh, den, den her Remarkable Tablet, det er, at den, det er så åbenlyst, at den den løser et problem, der allerede er løst rigtig mange gange, ja. men alligevel så er den formgivet og lanceret, og den, altså, den lover bare så meget, at, at man ikke kan lade være at blive sådan lidt lun på den alligevel. Og det, det synes jeg bare er super, er super interessant. Det er og så er den jo norsk udviklet. Det synes jeg også, vi kan støtte om. Det kan Skandinaviske brødre det. og yes. søskne, søstre, at købe noget norsk tek. Det har vi for lidt af. <laughs> Du har fundet også en særlig web -app, som gør noget, og jeg vil lade dig forklare, hvad det er, for det, det, det tapper rigtig godt ind i, hvad vi har snakket om med sådan automatisering og, og ligesom at komme ud på nettet, men det, det er måske lidt svær sådan at, at fagne helt, så lad os prøve at høre, hvordan du, du vil fortælle om det. Ja, jeg, øh, jeg fandt et tweet, der hedder Max Bitko på Twitter, som jeg følger. Øh, han har lavet en bot, der hedder NYT First Set, som hver dag læser alle artiklerne på New York Times, og så ser den, øh, sammenligner den alle ordene med de ord, den har set før. Øh, og så tweeter den så nye ord på New York Times ud. Så det vil, ja, øh, det vil sige, ord, New York Times tweeter, eller siger for første gang i en ja, artikel, ikke? skriver for første gang i en øh, artikel. For eksempel så kan jeg fortælle dig, at for 58 minutter siden fandt den vesiculation for første gang i... Et, den skriver ikke, hvad det betyder, eksempel, desværre. E, vi kan slutte op. A small fluid filled bladder. <laughs> så... Okay. Så ved du det okay. øh, Men i hvert fald, det er en bot, som han har lavet For længe siden, den kører og den tweeter øh, ud Det han så også har lavet, det er at han har øh, øh, Hvad kan man sige øh, Visualiseret, hvordan den her bot Fungerer indeni, så det er jo den måde Den fungerer på, er, at han har skrevet kode Men det kan vi andre jo ikke se øh, Og specielt hvis man ikke kan læse kode, jamen, så kan man ikke se øh, Hvordan den fungerer Så han har lavet en hjemmeside, der viser en maskine der har en stor øh, beholder, hvor ord falder ned i, som så er de ord, der er blevet skrevet i dag i New York Times. Så kører de ned gennem nogle rør, ned til et sted, hvor de så, der står, der står trim punctuation, så det vil sige fjern punktum og den slags. Så kører det over i en kasse, der hedder capitalized spørgsmålstegn, det vil sige ting, der starter med stort forbukstav. Det er nok et navn, så dem tager vi ikke med øh, første gang, de er med. Øh, og så kører der over i en kasse, der står exists in NYT archives, altså har vi allerede set det her ord før. Og hvis vi har så ryger de ud, og det er langt de fleste ord om dagen, vi har set før. Mm -hmm. Men så en enkelt gang imellem, så kommer der et ord i maskinen, som virker set før, og så ryger den så over en kasse, der hedder tweeted. Og så ja, ryger det ud på... på på ja, og det, det er, en, det er en super god, et super godt billede, det her. Man kan se, at altså alle ordene, der kommer i artiklerne, ja. bliver kværnet. Nogle af dem ryger frem på grund af den ene ting. Nogle af dem ryger frem på grund af den anden ting. Og så er der en lille bitte smule tilbage, som klarer alle de her kriterier, og så ryger ud og ender med at blive tweet. Så kan man så sige, hvor er værdien i det? Ja. Men værdien, det er da ja, Værdien for os, og, og selvfølgelig for alle jer, der sidder og lytter, det er jo det her med, at man kan se, hvordan fungerer sådan noget, hvis vi stripper al koden ud. Hvad er det så, man reelt gør? Ja, og hvad er det, han har skrevet i koden? Det er lidt, det er lidt hvad skal man sige, ligesom vi kalder det blokprogrammering, som vi snakker om, om i sidste uge, at, at man skal komme ind i tankegangen af, hvad, hvad, hvad er vejen fra A til B? A er en masse New York Times-artikler, B er et tweet med nye ord. Hvad er så der imellem? Og det har han så afbildet præcist her, så man kan forstå det uden at kunne programmere. I sidste uges program, snakkede vi om, hvordan man kommer i gang med programmering. Og i dag, der snakker vi videre om, hvordan man kan programmere, men uden at skrive kode. Ja. Det ved hjælp af det, der hedder no-code-værktøjer. Og med de her no-code-værktøjer, der kan man lave hjemmesider, og man kan lave apps, og man kan i det hele taget forbinde en hel masse data på internettet med andet data på internettet, og så forhåbentlig løse det problem, man står med, ja. men som man ikke kan få løst ellers, fordi man ikke ved, hvordan man, man skriver kode. Mm. I studio nu, der har vi besøg af Martin Ibsen, som er designer i firmaet Syndicate, der laver agil produktudvikling, og som også er uforfatter nyhedsbrevet Træk og Slip, som har fokus på no-code apps. Velkommen til Martin Ibsen. Jo tak. Du er en slags ekspert jo. Jeg interesserer mig meget for det. Ja, så, så ja. Og hvorfor gør du det? Nu, som jeg siger, ser, så er jeg en, en, en produktdesigner, så jeg kan ikke kode og altid synes at det der med kode det er sådan lidt magi. Mm. Og jeg tror, for mig, der er no-code mulighed for at lave alle de der fede ting, som jeg har af idéer og den der trang For det ud, uden at jeg skal sidde og vente på en udvikler eller snakke med ham, eller mm. ikke, ikke finde noget gang med udvikler. <laughs> Men bare det der med at selv oh. at kunne, kunne sætte sig ned og få en masse ting til at ske med de her Lego-klodser på internettet, det er jo helt fantastisk. Og det går bare sindssygt hurtigt nu med alle de ting, man kan bygge. Altså, så det er, det er primært derfor, jeg er totalt tændt på, på no -code. Øh, og det går hurtigt, fordi der kommer mange forskellige platforme, ikke? Jo, altså man kan sige... Altså no code, jeg tror men Det er også det, der med begrebet egentlig betyder. Så det der med at kunne bygge ting uden at kode, er jo ikke noget nyt som sådan. Hmm. Altså, det er jo, jeg var med det gang, at der var, man, man sad og tweaked det i MySpace for at få det til at se ja. ud på en mm -hmm. eller anden måde, ikke? Ja. Og så var der WordPress, hvor man købte sådan nogle templates, man så kunne ja. sætte op og sådan noget. Flottest. Så det har været der i mange år. Jeg tror, det der er sket de sidste mm. par år eller sådan noget, der har bare at udviklingen er gået meget hurtigere, og de tools, man kan bygge med, er blevet meget øh, mere avanceret. Og man kan lave nogle meget federe ting. Så, så for mig er det ligesom, der er kommet hul på en eller anden de sidste par år som gør at at man kan lave ja, mere komplekse løsninger og få sine idéer ud. Man kan faktisk lave applikationer, så kan vi diskutere niveauet af det og sådan noget, men man kan faktisk få ting til at ske uh, med de her tools, udover bare at lave en, en hvad det, hjemmeside, som man kunne før. Så, og der kommer altså, nu skriver jeg det her nyhedsbrev og jeg vil sige, lige i øjeblikket skriver det, udgiver det hver anden uge men der er rigeligt med nye platforme ja. til at udfylde det nyhedsbrev ud. Altså, og det er jo imponerende nok i sig selv, der kommer hver uge kommer der nye, hvad hedder det og ting og sager, som man kan skrive om. Så, så det vælter frem lige nu med alle mulige forskellige tools. Så det, det, det er ligesom Det er virkelig jungleovnen, og det er vildt vesten lige nu, og det er bare pæsse fedt at være i. Ja. Altså, det minder mig sådan helt tilbage, da, da de første social media-platforme kom, og sådan noget, hvor det er helt, helt nyt, og, og man må kunne ja. gøre alle mulige skøre ting. Det er også af årsagerne til, at jeg skriver det, der nyhedsbrev. Den primære årsag til det er, at jeg synes, det er fantastisk, at, at der er så mange mennesker nu, der kan få deres idéer ud over rampen. Det der med, at der er folk, der svarer øh, på, til mig, når jeg skriver det her nyhedsprøv, og det er jo sindssygt fedt, at øh, folk der sidder og tænker, jeg vil gerne lave en app med, med hundebilleder, hunde ja. eller et eller andet. Så kan jeg faktisk sige, prøv lige at tjekke den her platform, og så tjek lige det her, og så kan de få det op at stå, Ja. altså det der med, at de der idéer, det er blevet mere tilgængeligt for folk, der har, i stedet for at de tænker, om, så skal de finde en investor, og så skal de finde en programør, og så skal de finde en, der kan designe det, og så skal de finde en. De kan faktisk gøre mange af de her ting selv. Og det tror jeg, det er det, der tænder mig mest ved det der Det er, at jeg kan hjælpe nogen med at få de der over øh, altså, det derudover rampen Altså, det er jo skidfedt. Også når folk svarer mig og, og, og skriver tilbage, at de har en eller anden idé, eller de faktisk fik det til at ske øh, via de platform der. Det er helt mm. fedt. Det var også den skabertrænkning, der, du, du talte om tidligere, som jo kan være... Alt lige fra et eller andet meget ambitiøst, der skal hente noget virksomhedsdata et sted og sortere det og så videre til, ja, som du sagde, en app, der viser hundebilleder, ikke? Ja, præcis. Men, det er men... også en af de udfordringer, der er med NoCo, selvfølgelig. Det er, at hvis, Jeg vil jo ikke anbefale nogen at sige, at hvis der er skrevet til mig, jeg skal bygge en uh, enterprise-app til, til, til, til to millioner bankkunder. Så min, mit svar vil nok ikke være, så prøv at tjekke det her no code og så bygge en, en, en back-ending notion, eller sådan noget altså, så, så der er selvfølgelig begrænsninger, men, men der er nogle projekter, hvor man kan, hvor man kan komme langt med no-code, også for lanceret, lancere noget, der er produktionsklar. Altså. Mm -hmm. ja, jeg ved, at, at du i kraft af dit arbejde hos, hos Syndicate har arbejdet på nogle, på nogle løsninger i, i forbindelse med sådan et udviklingsforløb. Vil du prøve at tage os igennem? En, en proces, hvor I har bygget noget, noget, noget vildt, og det er jo så en, en hjemmeside, der kan en hel masse ting, går mm -hmm. ud fra, men uden at skrive kode. Hvordan, hvordan ser det ud? I Syndica, det blev vi ramt af corona, ligesom alle andre virksomheder gjorde, og i den forbindelse, der var vi faktisk sådan lidt, okay, nu har vi noget tid, hvor vi, vores, vi arbejder som konsulenter, så noget af det, der bliver ned, det er jo konsulenterne. Så sagde vi, okay, vi kan udvikle på vores eget produkt. Vi har sådan et Scrum-kursus, som vi afholder. Så lad os lave et online-kursus af det. Og så på, jeg tror, vi brugte Fem uger eller sådan noget, der fik vi bygget, uden at der var nogen programmør øh, involveret, så fik vi bygget hele det her online-kursus. Alt fra landingpagen til sign-up til øh, online-kursusplatformen til betalingsmoduler, alt sammen. På øh, altså hjemmesiden, hvor du går ind på Scrum Online, og så kan du købe kurser, og så kommer du på hele vejen igennem og, og, og bliver afholdt kurser af ja. video du så ser. Hele det produkt er lavet af, i, i no -Code tools altså hvor vi har brugt 5-6 forskellige local no tools til at binde det hele sammen og bygge det op og sådan noget. Mm -hmm. Så det, det, det synes jeg er ret fedt, at vi på fem uger kan rykke på det. Altså hvis vi skulle bygge en online kursusplatform selv forbundet altså med udviklere, så havde det i hvert fald taget, jeg ved ikke, du kigger på Mikkel, altså et år. Eller, ja, jeg, jeg ja, ved, jeg det, ved det ikke. kan du roligt sige. Altså, ja. Ja, for, for at bygge det op, at de kunne hoste videoerne, og mm -hmm. hvad sker der, så man trykker der og sådan noget. Og så vi bare brugt nogle forskellige tools til det. Så der har også været noget fart over det. Og mm -hmm. så i forbindelse med corona har vi forbind ligesom en der retning i forhold til noget det, vi laver. Så det, det synes jeg, nok, er nok et af de tungeste eksempler, jeg har på, hvor vi faktisk har lavet noget, der er ude i verden nu, og som kan købes, og som, hvor det hele fungerer. Mm -hmm. Og hvad kan man sige, hvis I skulle have investeret et år i udviklingen, før I kunne få testet, om nogen overhovedet ville købe det, ja, ja, det så var det. havde det jo været en anden forretning. Altså, Fuldstændig, uh... ja. Og det, det synes jeg, hvad hedder sådan noget, det er virkelig en god pointe, fordi det er også noget af det, som vi snakker med vores kunder om, som vi arbejder sammen med, nogle lidt, lidt større enterprise-kunder, som måske ikke bruger noget til hverdag men de kan ligesom lave eksperimenter med Noco Tools, så mm. den anden del er en lidt mere professionel vinkel for mig, i forhold til det her med Noco Tools, det er det der med at prøve at lære produktteams og folk, der udvikler digitale produkter, at man kan lave noget ret hurtigt og prøve det af og se, om der er noget i det. Altså mm. om der er nogen, der vil bruge det. I stedet for at få hele produktionsteamet i gang og få hele, hele det der apparatrullet i gang, så kan man faktisk lave noget på et par uger, som kan være en landingpage og se, om kunderne klikker på det eller en eller anden lille simpel ting, som ser ud som om det er færdigt. Altså og så er det overhovedet ikke. Altså, jeg har også et eksempel på... Jeg har været med til at lave en app i Figma, som vi lavede sådan, sådan et program, man designer i, sådan en prototype, man så kunne klikke rundt i, mm. som, hvor det bare var Tom med Isbjerg. Og så viste vi det til nogle mellemledere og nogle CTOs og sådan noget. Og de var sådan, at jamen, I har jo bygget det. Ja. Det er mega fedt, vi <laughs> ja, ja, skal bare ja. lancerer Og så, ah, vi skal lige have ja. lige har bygget det ordentligt. Ikke? Så det, det der med at få lavet noget, der, der faktisk er, er, viser en idé mm. konkret, det er også en rigtig stærk uh, måde at bruge no tools. Mm -hmm. Ja, det er jo altså det, bare det at få din app idé der ned på grafik, eller det kunne lige så godt være, at I havde tegnet den på papir jo. Altså, ja. det, det med, at man konkretiserer det på den måde, det gør at man bliver tvunget til at finde ud af, jamen, hvor, hvor er egentlig grænserne hen? Fordi når man sidder i, med sine post it i lokaler, så siger mm. man, så skal den gå, det her, det her kan den ja. altså, ja. det derovre, den derovre, den derovre. Så lige så har man en app med 60 knapper, og det er jo heller ikke noget, nogen vil have. Okay. Så det med, at man får det konkretiseret, det, det kan hjælpe en rigtig meget i at scanne det, Okay, så kan den faktisk måske ikke det herovre. Ja. Og, og det er jo en stor hjælp at, ja. øh, at komme den vej. Sånt. Hvad kan man sige? Det, øh, også det, du siger med, at jamen, øh, når bare man kan nøjes mm. med det, man kan nå med no tools, mm. jamen, så får man en hel masse. Ja. Øh, du ikke behøver at lave, eller hvad kan man sige? Så får du en hel masse fart øh, i... Øh, Bagi, ja. i stedet for. Ja, præcis. Mm -hmm. Jeg har en løbende diskussion med nogle af mine udviklervenner venner om, hvornår at, øh, hvornår at al udvikling bliver træk og slip udvikling. Altså sådan noget, ikke? Ja. Så bliver de sur på mig, fordi der er selvfølgelig noget med man skal forstå, og der er nogle ting, man ikke kan. <coughs> og sådan noget. Men grænserne rykker sig hele tiden. Altså, jeg vil stadig sige, at det er klart, at, som jeg sagde før, jeg ikke sådan anbefale en eller anden kæmpe enterprise virksomhed at lave det hele af no-code, men man kan altså gøre det, som du siger, for fart på, og man kan få sine idéer konkretiseret for at finde ud af at lære, hvilket er det vigtigste, at lære, hvad er der egentlig, der virker, og hvad synes vores kunder er fedt, eller er det hele den der hunde-app i skal jeg egentlig, den. Skal, skal jeg, jeg gå sige mit job in? op? Og... Skal jeg gå til investeren med den idé, eller skal, <laughs> ja. skal jeg bare holde, beholde mit 8-4-job? Um, ja. du var jo kritisk i starten ja. omkring de her no-code. Når, når du hører sådan en historie her, man kan lave et helt online kursus inklusiv betalingsmodul, og, og det, hvor man skriver sig op til kurserne, ja. og, og booking og alt muligt, ja. er det så ikke, ændrer det så ikke på din, <laughs> ja. din uh, spider-sense der? Jo, men jeg har måske bare ikke været præcis nok i min, øh, min, øh, min skepsis Altså, det er jo mega fedt, at de kan det. Og det øh, er helt klart et sted, hvor NoCode virker. Altså, at nogen har lavet en kursusplatform, den kan man plukke ind i. Det er ligesom, at nogen har lavet en social media-platform, øh, Facebook, den kan man også bare plukke ind i, og så er man en person derinde. Ikke? Øh, det, det er jo sindssygt fedt. Og sådan med Zapier, det er jo også noget automatisering som al almindelige mennesker i godstøjen kan komme i nærheden af, uden at skulle lære at programmere først. Så, så hvad kan man sige? Det er området, hvor det er no -code, der virker, men også sådan på grænsen no-code. Fordi det, jeg måske tænker, er, jamen hvad så, hvis du vil lave kursusplatformen? Ja. Så er du tilbage til at skulle lære kode, ikke? Fuldstændig. Æ, og... og, og um vil? Nu... hvorfor skulle jeg vil? Altså, det får for at det selv, tænker du? Uh, jamen, det er jo en af de ting, der skal laves. Altså, det, er ja. platform, altså, det er jo også øh, nye platforming. Ja. Uh, og, øhm, og ikke? Det er jo også nye apps. Og det er også en nem holdning at have for en, der kan programmere. Ja. At, at øh, det er jo bedre at skrive det selv. Ja, selvfølgelig er det det, ja. men så skal du også lære at programmere i, i 5-6 år, eller hvad du tager ja. for at kunne skrive en app, ikke, eller? Det er godt nok ikke. Men, øhm, men for mig at se, så når jeg har prøvet de no-code apps, der findes, jamen, så er det på en eller anden måde... Ikke ret lang fra de, øh, hvad skal man næsten kalde det, luftkasteller, som din figma prototype også er. Altså, ja. hvor det bare er et billede, du kan klikke rundt på. Og det her har jo også en værdi, men, men det er jo ikke en app som sådan. Altså, jeg kan, tror virkelig godt, kan for, jeg kan forstå dig, fordi hvis vi skal tale om sådan en ægte innovation, eller ægte ny tilgang til, hvordan vi kan bruge internettet, så kan man jo sige, så vil, så vil jeg hellere, altså så, sådan en som dig vil jo være den, der måske er på forkant på det, hvor jeg er sådan en, der lukrerer på alle de gode idéer, du har lavet, og, sådan, og, og sætter mit eget lille fixfaxeri op, ikke? Fordi der, jeg, kan jo, altså, altså, jeg kan jo godt få noget til at ske med nogle Lego klodser, men jeg kan ikke ligesom opfinde legoklodserne, hvis det giver mening. Altså, det er jo, nej, nej. Og det, det tror jeg, der er en... Øh, så, så, så, så det er helt vildt fedt, at der sker nogle af de her ting, men det er sådan en, en, en et resultat af nogle rigtig dygtige udviklere, fordi dem, der har lavet de der no-code tools, det er jo også stjernerne i det her. Altså mm. det er jo dem, der faktisk kan tænde noget kode og innovere på det, og virkelig skabe noget nyt, og så kan jeg så altså bygge nogle ting op, som, som er sådan lidt måske, ikke nyt helt på kanten af innovation, men, men, men man kan nogle ting og løse nogle ting for mig. Så det, det vil jeg egentlig give meget ret i, at der er, altså, altså jeg, synes, jeg tror bare at min holdning er også, at der er rigtig mange, som ikke har haft mod på at, at ture og kasse ud i de ting, som har meget mere sådan, øh, skal man sige, kan have meget mere motivation for at gøre det nu, mm. eller at, at, at bør gøre det, fordi at de kan faktisk gøre nogle ting. Øh, Hvorimod det der udvikler. altså for mig, jeg, jeg har hørt, jeg har hørt det snart det med programmering, ja. jeg har selv taget <laughs> mange kurser på ja. det ene eller det andet Kode Academy, og jeg får bare ikke lært det der, altså jeg tror bare min hjerne den er skruet, jeg, jeg er mere over en eller anden kreativ hjerne, det halvdel eller sådan noget, så jeg får ikke lært det, og det har bare indset nu, så for mig var det måske også lidt sådan, og oh, skal jeg hoppe derovre i stedet for, <laughs> jeg får ikke lært det der kode, så for dem der ikke får lært det der, ja. der tror jeg det ikke godt, ikke? Mm -hmm. ja. jo. Hvad, hvor har du mødt muren? Altså, med det her, har, har du har hovedet mod, mod loftet her, og, og gerne vil have realiseret noget, som du ikke kunne realisere, fordi at de værktøjer, der var tilgængelige, ikke understøttede det? Øh, hmm, skal I lige tænke? Øh, ikke lige, hvad jeg kan komme i tanke om, det var da egentlig vildt nok. Men, men altså, jeg har sådan nogle... Hvem har ikke det? Jeg har sådan en startup up i, der, i, i i tasken. Ikke? Mm -hmm. Og der ved jeg godt, nogle af dem... Altså, det kan jeg ikke bygge i det der noget code, vel? Men jeg tror ikke, jeg sådan i mit arbejde i Syndicate, og sådan i den forbindelse med at arbejde med kunder, eller arbejde med vores egne produkter, der er da ikke sådan, at jeg sådan har faktisk stødt på noget, hvor jeg tænkte, okay, her har jeg virkelig brug for, for, for en anden platform, eller nogen, der skal bygge det fra bunden. Det, jeg kan have brug for, det er nogen, der er bedre til at forstå kode end mig, som for eksempel går ind og laver nogle, nu talte vi om det her online kursusplatform, altså hvis der nu skulle laves nogle nogle små moduler eller lave sådan nogle tilføjelser eller ændre noget. Inden, så er der noget til nogle gange tilgængeligt til koden i de her platformer. Mm. Mm. Som sådan er det nogle lidt mærkelige ting, hvor man tænker, når så skal man kode der. Altså hvis man ja. siger, den der knap kunne den ikke være rød. Ja, ja det, det er faktisk ikke sådan ja. Hvis vi sætter en hel kursusplatform op, ja. men den der knap, den skal nok bare være grøn. Altså det... den, den må møde man til. Ja. <laughs> Især er sådan noget, at vi vil gerne, vi har vores egen brandidentitet, vores egen fond og sådan noget i ja. firmaet Og den vil vi gerne have uploadet. så er der sådan nogle steder på den kursusplatform, men det kan du ikke vel. Ja. Og så er det sådan lidt, okay, så må man leve med det. Mm. Eller man kan få en udvikler til at prøve at hacke det lidt, og så <laughs> køre lidt rundt med det, og så prøve at se, om man kan løse det. Så der vil jeg sige, at der møder en muren. Man er jo begrænset af det, som den no platform har valgt, at jeg skal kunne. Og det er vildt frustrerende nogle gange, at man kan ramme en eller anden mur, hvor man gerne vil gøre et eller andet, og så er de valgt, jamen det får du ikke lov til. eller så skal du betale. <hør> øh, du ved, jeg er jo efterhånden... Øhm, de der 15 dollars om måneden, altså det, jeg ved ikke hvor mange platforme i efterhånden har sådan abonnement, de har alle sammen samme betalingsmodel, mm. så jeg har så mange subscriptions på de der platform, men hvis man betaler rigtig meget, så kan man måske få Enterprise løsningen, som koster 100 dollars om måneden, og så får lov til at røde lidt deres kode, men det er sådan en model, de har mange af dem, ikke? så jo, ja, det er nok den mur, jeg har mødt, jeg tror. Så her til sidst, hvis du kort skulle, skulle anbefale nogle no-code-apps, som man kan prøve, hvis man sidder derude og får lyst til at, at bide sker med det her, ja. er der så nogen, der er særlig oplagt at starte med? Jeg har en, som er min egen lille darling, som jeg ikke kan forstå, ikke er større derude. Og det er noget, der hedder ready Mac, Altså, det er ready, altså en ja. magasin, mm -hmm. Mac. Ja. Og øh, det er simpelthen øh, den sjoveste platform at lave hjemmesider i. Og det er sådan meget, nu snart vi har WordPress og hvad og, der er forskellige, der har været der, ikke? Men den er simpelthen så øh, sindssyg, man, er, man bliver helt sådan, øh, gladere til at bruge den film. Det er sådan lidt, what you see is what you get, og du kan trække ting ind, og du gør lige, hvad du vil. Du får det til at se ud, lige som du vil, og du skal ikke forholde dig til en mulig kode. Der kan du også i øvrigt uploade din egen fund og sådan noget. Så som designer, der synes jeg, det er virkelig fedt. Og så vil jeg nævne uh, Zap Zapier, eller Zapier, som man udtaler det, også som en ting, jeg synes, man skal prøve at tjekke ud, for der kan man få nogle sjove ting til at ske og så måske sådan Typeform, som er sat en meget sjov måde at indsamle informationer om folk, der besøger en hjemmeside. Og sådan noget. Mm -hmm. Så som nu har de tre ting, og man sådan gerne var helt grønt og bare prøve et eller andet. Så kan man bygge en hjemmeside op i ReadyMac, man kan bruge Typeform til at tage imod informationer for brugerne, og så kan man sende det over i en Excel-ark eller over i en et eller andet. Så det kunne være sådan en måde at starte et eller andet lidt sjovt op på. Sådan så sådan, det er sådan meget low-key. Ja, ja. De tre platforme platform, vil jeg gerne anbefale, i hvert fald. Martin Ibsen, produktdesigner hos Syndicate og forfatter af nyhedsbrevet Træk Slip. Tak, fordi du er med i kort i dag. Selv tak. I kort i dag, der snakker vi om no-code-værktøjer. Det er altså apps og services, som kan hjælpe dig og mig og os alle sammen med at programmere, men uden at vi skal skrive en eneste linjes kode. Og det har vi lige haft hænderne dybt ned i, sammen med Martin Ipsen, som skriver om det i nyhedsbrevet Træk Slip. Lidt senere, så skal vi have fingrene helt ned i det igen, når jeg skal præsentere mit projekt. Men inden da, der skal vi snakke med Søren Desbois, som er lektor og ekspert i digitalisering og IT-sikkerhed på IT-universitetet i København. Og vi skal ligesom prøve at angribe det her sådan lidt oppefra. Velkommen til, Søren. Tak. Hvis vi skal prøve at se den her udvikling af no-code-tools. Martin Ibsen fortalte før, at der er sket rigtig meget i løbet af de seneste, de seneste år, og der kommer hele tiden nye værktøjer. Er den udvikling en del af noget, af noget større? Så ideen om at man ikke skal programmere med tekst, man kan gøre noget med at trække og slippe eller noget med noget grafisk. Det er en gammel idé, har været der allerede i 80'erne, 90'erne. Der var tidligere noget der hed 15 generationssprog og så videre, visuelt programmeringssprog. Øhm, og det det handler om, det er at jeg vil gerne have computeren til at gøre ting, som den måske ikke lige kunne fra starten, og så vil jeg gerne kunne sætte tingene sammen, så de gør det jeg godt vil have. Og det er det vi normalt gør med tekst og skrive programmer, og programmeringssprog, men så vil man gerne prøve om man kan sætte det sammen på nemmere måde. Så det spønder at gøre det mere tilgængeligt for almindelige mennesker forstod bruer, der så ikke er programmører. Og, og hvis du skal beskrive, Martin beskrive udviklingen som, at der er kommet mange flere, man kan meget mere, er det, også, er det også det, du oplever, du siger, at den har været i gang længe, den her udvikling? Jeg tror, ønsket har været der længe mere, end udviklingen har været i gang længe. Øhm, jeg tror, det er rigtigt, at der kommer flere og flere sådan nogle værktøjer efterhånden, som vi bliver bedre til at lave computerprogrammer. For mig at se, så er der nogle tilfælde, hvor der ikke er den stor forskel på, om man laver et, et no-code eller low-code værktøj, eller om man bare laver et bedre program, der gør et eller andet hvor man gør det nemmere for brugerne at udtrykke det, de gerne vil, og få computeren til at gøre det, man gerne vil have. Og øh, vi er jo meget sådan fokuseret på, hvad, hvad du og jeg kan, øh, hvis vi har en idé. Det var i hvert fald det, vi snakkede om før. Men jeg ved, at den, den her udvikling har du arbejdet med i, i sådan en lidt større perspektiv, vil du fortælle om det? Ja, altså, øh, der er lidt forskel på, hvad, hvad må man så må sige, du og jeg som privatpersoner har brug for, og hvad virksomheder og store organisationer har brug for. Øh, og noget, vi ser, og den forskningsmæssige også, det er, at store virksomheder har svært ved at lave software, som kan følge med udviklingen. Hvis jeg er en stor dansk myndighed, hvis jeg er skat, eller en kommune, eller en stor virksomhed, så... Har jeg har tit nødt til at lave mine om, fordi lovgivningen ændrer sig, eller fordi verden omkring mig ændrer sig. Men det er rigtig besværligt og dyrt at lave dem om, hvis man skal have programører til, til at gøre det hver gang. Og der ville det jo være en god idé med sådan noget low-code, no -code, øh, at vi i stedet for at skulle hyre dyre programører og forklare dem om og gennem lang tid, hvad de skal lave. men bare kan sætte de mennesker, der skal bruge programmet til at lave de ændringer, de har brug for, for det kan de godt selv, fordi det er low -code eller no -code. Vi har noget forskning i den verden, hvor vi kigger på, hvordan kan vi lave systemer, hvor kommuner selv kan udtrykke, hvad er egentlig de regler, de skal leve op til? Hvad er det, de har brug for at noget IT for at understøtte, lad os sige, en børnesag i en kommune? Og hvor, hvor meget mangler der havde han sagt? Altså, hvad, hvad er det så, der skal til? Hvor langt er I kommet med det? Der er vi ret langt. Vi har et samarbejde med, med Kommune og Københavns Kommune, KMD, i noget, der hedder Ikono sammen med nogen fra Københavns Universitet, Thomas Hillebrandt. Øhm, hvor vi er på det punkt Hvor vi har øh, lavet en måde At udtrykke nogle ting på at prøve at rulle den ud i det små På blandt andet Sydjordskommune Og der bruger man så, det er så altså, En platform som I har udviklet Specielt til det formål Det er ikke nogen øh, bredt tilgængelige platform I bruger øh, Den er sådan set tilgængelig online Hvis man vil prøve sådan noget øh, Men den er lavet specifikt til den verden Hvor man laver sagsbehandling mm. I en større virksomhed Så det er ikke sådan noget som mange almindelige mennesker har brug for det, der er ideen i det, det, er, at det skal være muligt for folk, som ikke kan programmere, som ikke kan Java eller Python eller noget, øh, kan udtrykke, hvad er reglerne? Når der sker sådan her, så skal vi gøre sådan senere. Når der er sket det her, så må vi ikke gøre de her ting senere. Og er det sådan, er det sådan noget, de kan omsætte, de ansatte i de forskellige øh, øh, instanser der? Altså, hvad, hvad kan man sige? En del af det at programmere er jo kun skrive syntaksen, altså vide, hvad for nogle ord man kan skrive hvornår. Men en anden del er jo også det med at omsætte det til trin. Altså, hvordan kommer jeg fra A til B? Og det er jo så de Trin, som vi prøver at give dem som en kasteleveklodser? Ja, altså, øhm, det er rigtigt, at der er to dele det der med syntaksen. På den ene side, hvordan skriver vi det ned? Men der gør vi det grafisk. Så kan ja. I alle være med. Der er ikke noget, man skriver nogle ord. Men jeg tror ikke, jeg er enig i, at programmet nødvendigvis er at, at sætte tingene op øh, i trin det er meget den klasse måde at gøre det på. Man skriver et java-program eller et Python program eller for den sags skyld et program eller et c program så skriver man, at først skal du gøre det, så skal du gøre det. Øh, moderne programmeringsprog, øh, hvis vi er helt på katten, der kan vi komme ud, så når vi siger, hvad reglerne er, at hvis du gør sådan her, så skal du have gjort det her først. Mm. Eller hvis du gør sådan her, så skal du på et eller anden måde senere gøre den her anden ting, uden at vi sætter det sådan strabt trinvist op. Ja. Det er noget af det, som vi synes gør det nemmere for, for slutbrugere Fordi øh, folk har svært ved at forholde sig til det, til det der med mange trin Især når der kommer rigtig mange af dem efter hinanden Men de er rigtig nemt at forholde sig til sådan nogle regler og sige, at hvis først vi har gjort noget Så på et eller andet senere måde skal vi gøre noget andet Det kan ja, okay. alle være med på Plus, øh, når man bruger sådan nogle Altså, vi har værktøj Så kan man tit udtrykke komplicerede ting meget kortere og folk, altså mennesker har nemmere at forholde sig til ting, der fylder mindre, simpelthen. Hvis jeg har et lille kort program på 5-8 linjer, eller en lille kort tegning, som viser de samme 5-8 linjer, så er det meget nemmere for mig at forstå, end hvis jeg skal kigge på 1200 linjer så sort. Mm. Mm. Ja, så skal man jo kunne både forstå de 1200 linjer, men også jo hvilken kontekst de er i, kan man sige? Lige præcis, og man skal, det er det der med, at du skal følge trin og så sådan det trin og det trin. og så ender det med, at det i virkeligheden det betyder, det er at når man først har gjort sådan her, skal man sige gøre sådan, og med mindre end noget andet sker, skal man gøre sådan. Men de der regler kan vi godt udtrykke mere naturligt end man kan i programmeringsbrug. Er, er det så to sådan konkurrerende paradigmer, kan man sige det, altså at der er vi har vi har indtil videre snakket om de her no-code og low-code, som vi også alle hvor man skriver en lille smule kode, værktøjer som noget, der ligesom kan, kan binde forskellige ting sammen, og noget, der kan gøre, at vi kan øh, at, vi, at vi kan nå et mål, simpelthen, ikke? Men, men hvor der under, under det ligger noget, noget programkode, som, som der har ligesom, gjort hele tiden, simpelthen. Men er det, du fortæller om her, at, at der er en helt anden måde at tænke over opbygningen af programmer og, og programmering på, indbygget i, i de her no-code-værktøjer? Både ja og nej. Øhm, fordi på den ene side, så er det bare det samme. Altså, øh, det, der foregår i noget sagsbehandling, det er, at, at der sker aktiviteter, som handler om, man modtager et dokument, eller man sender et dokument, eller man gemmer en fil, eller man beslutter et eller andet. Så der er sådan nogle atomiske skridt, vi tager. Og det, man gør med, med den formalisme, vi har lavet, det er, at man kan tage nogle regler op for, hvilken rækkefølge de der skridt skal, skal ske i. Det er ikke anderledes end no værktøjer hvor det også er typisk, at man har nogle byggeklodser, jeg har en bygklods, der siger, at hvis du poster et billede på Instagram, så skal jeg gøre et eller andet med det der billede. Mm. Og så sætter man bygklodserne sammen, så på den måde er det det samme. Det er mere på en anden aktie, det er et skift det her, hvor vi siger, at vi vil gerne væk fra at sige, at vi gør ting i bestemte rækkefølge, at vi specificerer rækkefølgen, og i stedet sætter reglerne op. Som i de situationer, hvor reglerne er vigtige og nemmere at behandle, gør det meget nemmere at udtrykke en beregning. Er det i virkeligheden en måde, og hvad skal man sige no-code og programmering generelt er jo en måde at få menneskene til at udtrykke sig, så computeren forstår det, ikke? Ja. Men er det her i virkeligheden en måde at få computeren til at gå den anden vej? Altså, så, vi, så vi rykker tættere på menneskene i virkeligheden, den måde vi forstår tingene på, end den måde, computeren vil forstå tingene på? Det kan man godt sige. Altså, jeg tror ikke... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke... Det med at tænke på udtrykket tænke på en måde, computer forstår på, er en, er en god måde at tænke på. Altså Jeg tror, at den gode måde at tænke på, det er, at vi skal skrive programmer, der gør de ting, vi har brug for. Ja. Og hvis vi har brug for at lave programmer, som kan komplicere ting, og som vi ved skal ændre sig over tid, det er især det, der gør, at vi har brug for både sådan noget med, med det her sagsbehandling, man taler om, men lokkod i det hele taget, at vi ved, at det skal ændres om et halvt år, så vi har ikke tid eller råd til at få alle nogle programmer til det, mm. så skal vi ud i nogle bedre værktøjer til, at, at slutbrugere kan fortælle computeren, hvad den skal gøre okay, nu har jeg også sagt det sådan, så er det selvfølgelig noget med at få computeren til at forstå det, men øhm, selvfølgelig skal den forstå det. At, at ligger, der, ligger der noget her en hel masse, det, det er jo nærliggende at tro ud fra, hvad du har sagt, en hel masse, vi kan spare i forhold til øh, de her store IT-projekter, som vi altid synes som borgere, at de kuldsejler, cool og så er der noget, der har ændret sig, og sådan, fordi det er jo lidt det, du, du beskriver her. Ikke? Altså, har no code -værktøjer, eller er de en del af løsningen på, på den problemstilling? Det synes jeg. Jeg synes, at low-code og no-code værktøjer, de handler også om at finde ud af, hvad er det egentlig for et problem, vi løser. Altså fordi hvis, hvis vi skulle have en programmør til at løse det, så er det fordi vi åbenbart ikke vidste, hvad det var et problem, vi skulle løse og nu vil jeg at ansætte en programør for at lave et program, der løser det problem, vi rent faktisk vil have løst. Low-code og no-code går ud på at sige, vi ved ikke sådan helt hvad det er et problem, vi løser, men vi giver dig værktøjer til, at du kan selv finde ud af at få det løst, når du står og skal bruge det. Og det er klart, i en verden, hvor man laver enorme IT-systemer, og man laver dem om hele tiden, der ville det være meget billigere, hvis man, og meget hurtigere gjort også, hvis man kunne få slutbrugerne til bare at lave programmerne om, til at gøre det, de gerne vil, fordi de er low-code og no-code low programmer. Øh, I stedet for at skulle altså, hyre dyre på og bruge lang tid på at lave specifikationer osv. Mm -hmm. Hvad er slutmålet her med, med den her no-code og, og low-code øh, udvikling? Er det, at vi skal helt, helt væk fra at programmere? Altså, hvor, hvor langt kan... Hvor langt kan vi, kan vi trække udviklingen, tror du? Jeg tror, at det er det naturlige, altså, at low-code, low ideen er et, en del af det naturlige næste skridt i at gøre computer mere anvendelige, at få dem til at kunne flere ting. Jeg tror, øh, det er en del af, om man så sige, en modningsproces for branchen, hvor Altså, det, det svarer til, at der er for meget at gøre det selv. Altså, det, åbenbart, hvis vi skal skrive programmer i hånden, hvis vi skal gøre det med at få nogen til at skrive et program, så er det fordi, det vi gerne vil kunne, det kunne vi ikke bare tage ned fra hylden, det kunne vi ikke bare købe os selv. Og en del af, af modningen af, af, af branchen, det er, at vi finder ud af, hvad er det for nogle produkter, der skal være, hvad skal de kunne, hvordan kan vi få dem til at passe bedre med den dagligdag, der er. Og der tror jeg, at low -code og no -code, som tit handler om muligheden for at enten kombinere produkter, eller få dem til at håndtere situationer, hvor der ikke var ting på, der blev lavet. Det, det er et naturligt skridt der for at gøre de produkter der er mere avancerede, mere anvendelige til det de er lavet til. Og der er no kun en måde, hvor det kan foregå på. Det er, det er jo en af de, øh, det har vi også talt om. Det er jo en af de oprindelige øh, løfter med øh, computer og personlige computer måske endda, at det der, det der med at man selv kan bestemme hvordan den gør ting og hvad den gør og så videre. Det, det har jo været en ambition fra starten af. Og så har jo så gået øh, 20-30 år øh, sidenhen øh, og nu er vi så måske ved at begynde på det. Det er sådan lidt svære spørgsmål, altså både, som, faktisk både som privatpersoner og også som, som større organisation, fordi øhm, noget, vi ser, det er, at dem, der sælger IT, især dem, der sælger private, øh, de prøver at gøre sig umage for at holde folk inden for deres eget økosystem. Altså, hvis du har Apple-produkter, så laver Apple-programmer, der virker rigtig godt med hinanden, og måske ikke virker helt så godt, hvis man gerne vil have noget Android og noget Google ved siden af. Mm. Øhm, og det betyder, at... at det over de sidste 10-20 år, i, i takt med, at det er blevet nemmere at bruge computer, en af de måder, det er blevet nemmere på, det er, at vi er blevet forskånet for flere detaljerne, hvor ligger filerne, og hvad for format er mine billeder i og sådan noget. Det behøver jeg ikke tænke på, de er bare i mit iPhoto-bibliotek på min iPhone. Men det betyder også, at det er lidt sværere at komme til, at det er lidt sværere at få de der billeder ud og måske give dem over og bruge dem i et andet program. Øhm, de billeder er rimelig nemme, der er alle rimelig enige om, hvordan det skal foregå, men der er stadigvæk krøller på det. Og det ser vi også rundt omkring. Så, øhm, i det omfang, man bruger low-code no code til at sætte programmer sammen til at tage data fra et program og bruge et andet, der bliver man lidt spændt ben for nogle gange, at, at de store producenter gerne vil holde en inde i deres egen silo. Sådan her afslutningsvis, hvis vi vender tilbage til ideen om, at de her no-code værktøjer, de kommer ud og er forskellige steder, så for eksempel hvis man sidder og er en sagsbehandler og bedriver sit arbejde i det daglige, så interagerer man med et, et system, som ikke er sådan en koloss, men som mere er en en platform, der, som man er med til at udvikle, og, og, og som udvikler sig hele tiden. Hvor langt er vi fra den virkelighed? I det små står vi der allerede nu. Altså, vi har noget, der kører øh, på en kommune, som de bruger i praksis. Øh, det, de er ved at danse erfaringer med det, så er vi er ved at finde ud af, hvor god en idé er der, og hvor er det, at vi skal gøre noget for at gøre det til en bedre idé, osv. men det er der på den er der allerede nu. Det, vi kan se der, det er, at det er ikke sådan, at vi så kan gøre ting, vi kunne i forvejen bedre, det, der sker, det er, at vi får mulighed for at gøre helt nye ting. Vi får mulighed for at få meget bedre og meget mere finkornet IT-støtte, fordi pludselig kan vi få computeren til at gøre præcis det, vi har brug for, på præcis det rigtige tidspunkt. I kommunale så er det sådan noget med at sige, at når vi har fået det her dokument, så ved vi nu, skal vi have en underskrift fra nogle andre, inden vi må gå videre med noget tredje ved siden af. Og sådan nogle regler kan vi udtrykke selv og sige, det kan vi få med og få gjort, uden at vi skal have konsulenten til at skrive en kraftsposition og have nogen til at promovere det og så vente 9 måneder på, at de gør, der kommer tilbage. Mm. Og det giver en helt anden, øh, altså rettidighed i udviklingen af de her IT-systemer, og en helt anden øh, støtte til den sagsbehandler, der sidder for at det. Søren Debois, lektor og ekspert i digitalisering og IT-sikkerhed på IT-universitetet i København. Tusind tak, fordi du var med i korsløbet. Yes, nu er vi jo kommet til, hvor du skal præsentere dit projekt. Du har jo haft fingrene i, i nogle no-code-værktøjer, no, no ja. og øh, har lavet noget bjergtagende. Altså simpelthen, jeg ved, det ved jeg ikke nu, men det er jo, antager jeg, at Æ, du har... Altså ved I, at, at kalde det det er måske lige at stramme den, men okay. tidligere i programmet, der sagde du jo, at vi havde lavet lavet en, en webring, som jo var det her med ja. når, i gamle, gamle dage, i 90'erne mm. i hvert fald, når man havde nogle hjemmesider, som var beslægtet, så linkede man til hinanden, og så var man ligesom sådan en lille familie af, af hjemmesider, der kunne ja. lide hinanden, ikke? Jo. Det har du så ikke gjort til i dag jo, Nej, med ikke dem, der nogen, ja. var med i konkurrencen om vores, øh, vores Windows 95-konkurrence her. Men mm. det har jeg faktisk. No. Og det er det, mit, øh, mit projekt går ud på. Du har lavet en no-code-webring. En slags i hvert fald. Yeah. Ja, vi havde Martin Nielsen i programmet tidligere, og jeg havde selvfølgelig spurgt ham om, hvis jeg gerne vil lave en, en mm. app, hvor skal jeg så starte? Han foreslog det, der hedder adalo.com. Hallo. som kan, er en service, hvor man kan lave mobil, -app mobil apps og web apps. Ja. Så den var jeg inde på, og ja. øhm, hvis jeg lige skal beskrive den der proces, så er det jo ligesom, når man tilmelder sig alt muligt andet. Man der ind, og så afgiver man sin e-mailadresse, og mm. skriver, hvad man synes, man har lyst til at hedde, og så får man en bekræftelseslink, og så skal man klikke på det, og så er man i gang, og det var faktisk sindssygt. Altså, vi snakker sådan 20 sekunder, eller sådan noget. så havde jeg min første skabeløn, så man kan kalde nogle skabelønder frem. Ikke? Mm -hmm. øhm, min idé, som jeg gerne vil udføre, det var at jeg vil lave et kortsluttet Windows 95 mausoleum. <laughs> ja. Og øh, det, det her mausoleum, det skulle selvfølgelig indeholde bidragende til vores hjemmeside konkurrence. Så jeg vil lave en app, der sig havde øh, de her konkurrence, øh, hvad det, de her øh, hjemmesider, som dystede om at vinde i mm. konkurrencen. Så jeg begyndte at pille lidt, pille lidt rundt i det her, og i starten der er det jo altid sådan, at man, det foregår i en browser det hele. Ja. Og man bruger så øh, en masse ikoner osv., og, og det tager altid lidt tid at afkode, hvad er det lige, jeg skal have her. Jeg var sådan mm. lidt små irriteret og kom til at slette noget af det, jeg ikke ville have slettet, og den gjorde noget automatisk, når jeg prøvede ja. at kalde min app frem og sådan noget. Øh, men altså, det, det tog mig, og nu har jeg selvfølgelig også prøvet en milliard af de her, den her type værktøjer før, men det tog mig nok en halvanden time eller sådan et eller andet at få lavet... Noget, som jeg, som jeg gerne vil kalde et, et værdigt mausoleum. Så hvis du bevæger dig herover. Ja. ved sidder med mig, så vil jeg lige kalde det frem på min computer. Så må vi dele mikrofonen her. Øhm. Jeg klikker her, og så står der, øh, du kan se, det er en app, som hedder kortsluttes Web Mausoleum. Og så er der et lille billede af os, fordi hvor godt kan vi, kan vi overhovedet lide os selv. Trykker besøg mausoleget, og så får jeg et nyt skærmbillede, hvor jeg kan vælge mellem de tre bidrag. Rasmus' hjemmeside, Troels' hjemmeside og Esbens' hjemmeside. Og øh, hvis man så klikker, jamen, så får man simpelthen bare vist i 800x600 opløsningen, ligesom øh, i gamle dage selvfølgelig. Æh, så får man vist øh, bidraget. Og min idé er så nu, at jeg kan jo ikke styre, hvornår de, øh, hvornår de tager deres bidrag ned igen Nej. fra internettet. Men nu hvor jeg har det her øh, det her mausoleum, jamen, så kan vi jo beholde dem i, vores, øh, i, i, i den her mausoleums-app, til, til tid af evighed. Ja, ja. Så, øh, så, så, så det synes jeg er sådan et... Øh, på den måde var det lidt et, et boost for mig at få lavet noget, som, som jeg synes på, på ret kort tid, som jeg siger, her er min idé. Mm. Sådan her har jeg u valgt at udtrykke den i en app. Og du kunne lige så godt have kørt den på din computer og lignet den hjemmeside. Den kunne lige så godt have kørt på en telefon, går jeg ud fra. Det kunne den helt Nej. bestemt. Det der så er... Og der, hvor jeg må sige, at nu, nu kan det godt være, at det der korthus, du snakkede om tidligere, som, som du synes nogle gange, de her no-code-tools, de kan være. Der, hvor det korthus begynder at vakle det, det er, jeg har ikke været i stand til, nu i hvert fald, at få lagret hjemmesiderne lokalt. Ja. Så det vil sige, når man klikker ind i vores mausoleum og ser hjemmesiden, så kigger man egentlig bare ind på internettet. Ja, ja. Og så ser man den kode, der ligger der. Så derfor... Den, den der lille finte med, hvis de vælger at tage deres hjemmesider ned igen, hvad de jo nok gør på et mm -hmm. eller andet tidspunkt, eller mindre de betaler til nogen øh, i altid og evighed, så ryger de jo ned på et tidspunkt. Øh, det, den er altså ikke helt løst endnu, var nok enormt. Nej. Øh, men, øh, men jeg er ikke helt færdig med at pille, og jeg håber at jeg kan få, få suget koden ned. Men som det så ud, umiddelbart i den her Davolo, der kom hjemmesiden... Adolo. Øh, Adolo ja. der, der var det ikke muligt at lægge en hjemmeside ind i, altså lokalt. Nej. Der var, jo, det, der var ja. det mulighed at embedde, som det hedder, et vindue ind til internettet. Ja. Øhm, og det, det var så lidt der, jeg gik i stå, kan man sige. Ikke Der ramte jeg muren. Mm. Ja. Øh, ja. Altså, hvad kan man øh, sige? Vil du have min, øh, min kritik? Ja. ja. <laughs> øh, min... Det, det ved jeg ikke, faktisk ikke engang, hvad jeg vil. <laughs> altså, på mange måder, så er det jo en fin app, og, og flot, at det er rigtigt, man kan komme hurtigt i gang. Men det, men, det er jo også på mange måder bare en glorificeret hjemmeside. Altså... Det, er jo nogle blogge, det kunne lige så godt have været nogle blokke Med familiebilleder fra din mm. uh, tur på uh, Ruters, eller hvad nu det har været uh, Så det er jo ikke i virkeligheden en app Selvom det bliver præsenteret som en app Så er det jo bare en hjemmeside Der ligner en app ja. uh, Med nogle knapper på Hvor jeg synes at det, det der er udfordringen Det er hvor NoCode lover os noget det er jo så, hvis for eksempel du havde dine data et andet sted. Så mm -hmm. hvis, du havde, hvis du ikke oprettede hjemmesiderne som statiske ting inde i selve appen, når du byggede din app, men at du havde dem i et øh, spreadsheet på Google, eller i Airtable, eller hvad nu du brugte, og så hentede den selv dem ind, og når så, at du skulle have nye hjemmesider øh, derind, så skulle du bare rette det i dit, øh, dit regneark. Mm -hmm. øh, ellers, så lavede du så noget typeform, som er den her måde, folk kan, du kan sætte noget op, så folk kan teste informationen ind selv, sådan at du havde en sign-up form på din hjemmeside, hvor folk så brugte typeform til at putte deres hjemmeside ind i det excel -ark, yeah. og så skulle du sådan set bare gå ind og tjekke, og måske lige krydse af, at den må godt komme i appen, og så røg den automatisk over i appen. Mm. Og det er jo her, hvor der synes jeg, at det begynder at ligne er der hvor at no-code også begynder at, øh, at have noget værdi i sig selv, mm -hmm. øh, men... Og det kan den altså godt den her service skulle jeg så sige. Jeg har så ikke ja. brugt det. Altså der er Nej. jo en der er to dele, en designdel og en databasedel, og det er databasedelen du øh, du taler om her, ikke? Hvor vi kan begynde at håndtere en, en masse data og at have noget data, og hente noget data et andet sted fra, og så videre. Det kan man Æ, og, og der har der jeg simpelthen bare ikke stukket, stukket dybt nok, men, men det er helt klart en, en ting, og det er så sjovt nok også, det er, hvor man skal begynde at betale for <laughs> ja, at bruge den her. Ja, det er klart, det er klart. Øh, men jeg synes, det er en, en fin app, skråstreg, øh, hjemmeside, <laughs> og, og øh, det er fedt, at man kan gå så i gang, og det er jo ikke fordi, altså hvis hvis nogen har lavet noget i de her værktøjer, så synes jeg jo ikke, at de er dumme. <laughs> altså, jeg synes jo, det er sindssygt fedt, at man kan gå i gang med teknologi på den måde og skabe noget, i stedet for bare at indtage, øh, så at sige. Det skal være stor fortæller for. Men, øhm, men hvis du skulle have, lad os sige, programmeret det her for bunden, det er altså ikke sindssygt meget programmering, man skal lave, øh, lære for at kunne bare lave det her, og så havde du til gengæld haft det i din værktøjskasse. Ikke? Mm -hmm. Så har du lært det til evig tid. Helt enig. Og, og den kode ændrer sig jo ikke. Sådan en webservice her den ændrer sig. Dels ændrer den sig om en måned, når de, når de øh, får et nyt interface, og dels så ændrer ja, den sig også, når de sig også et år. Hvis de ikke får investeringer, så går de under. Altså, ja. Så jeg, jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens følge din kritik. Der hvor jeg vil sige, at jeg ser et helt åbenlyst potentiale for at, at bruge den, som jeg har brugt den. Altså man sidder og piller lidt rundt, og man har en idé, og så realiserer man en prototype på den idé. Det er som Martin Ibsen også sagde tidligere i programmet. Det her med. Hvis jeg gerne vil vise den idé til min chef og min mellemleder og nogle andre i i Bixen her internt. Eller hvis jeg bare gerne vil lave noget, noget hyggeligt, en app med nogle hjemmesider øh, iser, som jeg kan sende til mine venner, og synes, det er en sjov, et sjovt, kortsluttet mausoleum. De to, sådan en use cases synes jeg, at det, er, øh, at, det, at det er super brugbart, og der kan jeg sagtens se mig selv i fremtiden, selvom men nu synes jeg selvfølgelig også, at det er sjovt at, at eksperimentere med at lære at programmere bedre, ikke? som jo er min, er min ting. Øh, men, men ellers skulle jeg sagtens forestille mig, at det her, det er sådan en hey, prøv at det her, bum, så har vi øh, sjov, tak for en sjov grillaften, Øh, app'en ja, eller et ja, eller andet. Ikke? Helt klart. Og det, og, det, og det er der også kæmpe værdi Det, det må jeg sige, det altså, den automation-del, som vi også taler om med Martin Nielsen, hvor du kan sætte noget ind et ene sted, og så kommer det ud et andet sted, det er jo også sindssygt fedt. Øh, men, men det er altså bare ikke en ny ting. Vi har haft uh, What you see is what you get, hmm. siden 90'erne. Vi ja. har også haft automation siden 90'erne, stort set. Så det her med, at no-code kommer rydende ind over og så og overtager, det, det, det, det kan jeg simpelthen bare ikke uh, se. <laughs> Vi må lukke den der. Kortsluttet er slut for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, hvis du har spørgsmål, så kan du skrive på kortsluttet .dk. Du kan også øh, skrive bare med en kommentar til programmet. Ja, og du kan også gå til os øh, på Twitter, så ser vi det også under hashtagget Kortsluttet. Mm -hmm. øh, ja. Links til alt det, vi har snakket om i dag, det, det kan man finde på kortsluttet.dk. Og det øh, synes vi, at I skal gøre, hvis I vil være med til at trække og slippe lidt rundt. Vi skal nok lægge et link til Martin Ibsens nyhedsbrev også. Tak, fordi du lyttede med. Thank you.